Виписав дві цитати «Треба піти в крамницю, інше взуття узяти». Тільки ж не так це просто, вчений відчув тривогу, як же взуття добрати, щоб підійшло на ногу. Знов поклав під носом книг маленьку гірку і прочитав З собою треба узяти мірку». Зняв той учений Мірку, взявши тонку стеблинку, та й підшукав небавом добре взуття на ринку. Лізав в свою кишеню, хоче дістати Мірку, та не знаходить Мірки. Випала десь крізь дірку. В назад вертає, Мірку півдня шукає, знову йде на ринок, бачить, взуття немає. Люди сміються з нього, дивний жати їй Богу, міжав взуття примірять, зразу на босу ногу. Пазуху вчений Лізе тягне звітіль цитатку. Сказано тут же ясно, мірку зніми спочатку. Той, хто бездумно діє, так як виляць цитати, Ліха собі накоїть, мати на голі п'яти. Балда Якось піп ходив по ринку, видивлявся дешевинку. Раптом глиб, іде балда. Гордовито погляда, Тип його до себе кличе, п'ятака у руку тиця, Рад, що я тебе знайшов, Йди до мене, в найми знов. А балда відповіда, Ех ти, попе борода! Я ж недавно перед святом Став ученим кандидатом, Вже друкується в друкарні Мій великий реферат, Як чортам чортів давати І дурити чортенят. Звідсиля мораль гостренька, наче шило вигляда. У науці час від часу візьми і виткнеться балда. БОБИНА. Десь у клубі виступав лектор зі столиці, Вчив людей, як піднести урожай пшениці. Як з'ясована була істина остання, лектор звично запитав В кого є питання. До трибуни підійшла тітка Василина. Ви, пожалуйста, скажіть. «Що це за бобина?» Взяв бобину вчений муж, довго роздивлявся і подумав, «От тулип, от тобі й попався». Витер хусточкою з лак, в рот до зуба суне, розкуснув, а потім читає, у бік, як плюне. «Що за витівки такі? Грім на тітку мече. Що ви мені? Це ж драже овече». Тітка дивиться в лице, сміт аж трусить. «Що то вчений чоловік, Що не дай розкусить?» Вівцезнавство Вовк дисертацію учено захистив на ступінь вівцезнавця-кандидата. Він глибоко питання освітив, як слід овець давити й поїдати. Тепер з вовків виходять фахівці небачені, рекорди всюди ставлять. Ті, що давили по одній вівці, уже по три і по чотири давлять. Сумна це байка і сумний кінець. Комусь наука, а для когось мука. Вовкам прибуток, збитки для овець. Електроніка В науковім інституті стало чудо наяву. Там машину електронну, сконструйовану нову. Незвичайна та машина, заощаджуючи час, полічила за хвилину, скільки є курей у нас. І говорять незабаром – на питання відповість, хто курей у нас годує, і окремо, хто їх їсть. Освіта Тримав папугу добрий чоловік. Він провозився не один з ним рік, дресирував. І телепин носатий навчився трохи лапою писати. Тепер папуга пише так. Хазяїн мій дурак, і брат його дурак, і сват його дурак, і син його дурак. І жінка теж дурепа в нього, Раз вийшла заміж за дурного. Моралість того виплива така, Чи на лідці нікчемних натяка, Дасте придуркові освіту, Він вас обгадить на півсвіту. Про свинину і писанину Прибув на ферму кандидат Вивчать годівлю поросят, І вже прискіпався до варки Старої доброї свинарки, Привіз вам п'ять своїх брошур, а їх погриз голодний кнур. Ви тут байдужі до науки, не берете книжок у руки. Ой, каже Варка, відчепись.